Szent Zsermen szavaiból megtudtam tehát azt is, hogy még egy teljes évig eltart Párizsi számkivetettségem. Nem Szent Zsermentől től kívántam elszakadni, ellenkezőleg. Minden pillanatért hálás voltam, amelyet vele tölthettem. Rengeteget tanultam tőle, sok fontos élményhez jutottam általa, de Párizs, ez a nyugtalan, idegen város taszított. Beteg, boldogtalan légköre volt, gonosz, ingerült közérzete, mint az olyan embernek, akiben súlyos nyava a lappang. bár Versailles-tól épp úgy távol maradt, mint Trianontól, sokan keresték fel a nemesség köréből. De voltak látogatói között művészek, tudósok, egyszerű emberek, sőt kétes és bizarr egyéniségek is. Giuseppe Balzamóval a szélhámossal való találkozásom Szent Zsermen házában örökre emlékezetes marad előttem. Ez az elszánt, ravasz, de mégis erősen korlátolt sarlatán nem átallotta felkeresni otthonában Szent Zserment, a valódi mágust, Kalliósztró rentársát és barátját. Barzamó hitetlen volt, mint minden csaló, s azt remélte, a grófban ügyetlenebb, de szerencsésebb kollégájára akad. Szentzsermen fogadta, sőt, megkérte hozzá el feleségét is, aki médiuma volt. Így kerültem megint össze Martin Aléval új ruhájában, a régi, sima csirkefogóval, aki most csiszoltabb, romlottabb, veszedelmesebb volt, mint valaha. Sötét átélései, tapasztalatai, emlékképek nélkül is a kígyó szuggesztív erejévé lettek benne minden prédául odakínálkozó gyengeséggel szemben. Testalkata arcvonásai meglepően emlékeztettek régi önmagára, de kiélesedtek, némileg megfinomodtak. Olajos fényű, fekete, kemény tekintetű szeme fölé összenőtt, fekete szemöldök sűrű bozontja csapzott. Ajka most is duczat volt és kékes-piros, de sokkal zárkózottabb vonalú. Újjai megkeskenyedtek és hosszúra nyúltak, hangja lágyabb, moduláltabb lett, beszéde még gördülőbb, színesebb, szédítőbb. Ezúttal magas termedet épített magának, nagyra törő, mohó vágyában a hatáskeltés iránt, de Martin Allé érzéki, élvező kövérsége, most is körülpárnázta tagjait. Ijesztő aura gőzölökte körül, taszító, támadó hatások karmai nyúltak ki belőle. Megrendülésemre, feleségében és médiumában Jean Girard éreztem meg egy felületes szépség és fiatalság fikciója alatt. Most Lorenza Feliciáninak hívták. Külseje durva, ügyetlenül másolt tükröződése volt a régi Korinnának, a ragyogónak és ellenállhatatlannak. Mennyire átivódott ez a zavaros fejű, kabzsi teremtés a vágyjal, Hogy hasonlóvá váljék Korinna romboló, csodálatos szépségéhez. Mennyire irigyelhette, milyen nagyon bámulhatta, S micsoda tüzes akarással égette lelkébe ezt az ideát, Hogy a halálon és egy testépítés szédítő örvényén is átmentette új életébe. Nagyrészt úgy járt vele, mint a karcsú, nemes tündér rakon Megáhított Egy kis kövér polgárasszony. Magára húzta, Erőszakkal magára feszítette, De az rajta egészen mást mutatott. Fekete, csillogó, Ferdemetszésű szeméből Nem az éhes, követelő kéjvágy A sötét, erosz zsaroló, Lenyűgöző hatalma nézett ki, Hanem leselkedő, Megfélemlített ravaszság. Homloka nyomot volt, Hajadús, fénylő, de vastagszálú és merev. Vörös szája kissé nagyra durvára sikerült, orra bután fitos lett, és teste Korinna kélyes, hosszú ívei helyett zömök vastagodásokat sejtetett. Szép nő volt kétségtelenül, alacsony rendő perverz érzékiét vágynak talán kívánatos is, de a finomabb bízlést elriasztott a közönséges egyénisége, amely minden szavában, pillantásában, mozdulatában kiütközött. Szerepe inkább az áldozaté volt Bálzámó mellett, aki vak eszközzé formálta elképzelhető micsoda módszerekkel. Ez az ember, aki egykor Korinna démoni erejét is megtörte és megláncolta, puha viaszt kapott a kezébe a hisztériás megszállott nőben, akinek idegzetét szörnyű lékek terhelték. A megszállók elkotródtak mellőle, mihelyt egy náluk koncentráltabb hatalom fogta kezébe a gyeplőt. Bálzamos szugerált a Lorenzát. Megvolt ez a képessége, anélkül, hogy értette volna önmagában. Élt és visszaélt vele mindenütt, ahol tehette. A tétova asztráldémonok helyett, amelyeket indulatszérrohamok sodortak szüntelenül, egy másik, egy testben élő démon szállta meg a szerencsétlent, és lenyűgözte teljesen. Sok erő, hatalmas, gátlás nélküli akarat árat Bálzamóból. Fekete mágiát gyakorolt, anélkül, hogy hit volna benne. Különös, hogy bár most Lorenza Jean Olaszországban született, bálzamó pedig Szicíliában, Palermo mellett látta meg a napvilágot. Mindketten visszasodródtak régi életük színhelyére. Tétován ösztönösen vonzódtak oda, mintha félbehagytak volna valamit. Mohó nyugtalanságukat persze más néven nevezték, s szándékaik telve voltak kétes, elszánt, tudatos tervekkel. Ezeket azonban véghez vihették volna szűzebb területeken, mint ahogy sok helyen késérleteztek is, de végül újra és újra visszacsapódtak mágikus központjukhoz, Párizshoz. Szent Zsermen földszinti dolgozószobájában fogadta két vendégét. Biztonságuk, gyakorlatuk valóban bámulatra méltó volt. Megjelenésük mögött szinte tapintani lehetett, hányféle ajtón léphettek már be így, először, mindenre felkészülve, mindenre elszántan. Az alkalmazkodás ösztöne olyan fejlet volt Bárzámóban és rajta keresztül Lorenzában is, mint vadászó és védekező állatokban. Rögtön simultak a környezethez, amelybe kerültek, felvették tónusát, magukra öltötték színeit, lehalkultak vagy hangossá váltak. Nálunk is rögtön alkalmazkodtak. A terem pompájához, a virágszíron vékonyságú kínai porcelánfigurákhoz a sarokálványon, a falat borító könyvszekrényekhez, faragott íróasztalhoz, puha keleti szőnyegekhez. Súlyos színarany kandaláberekhez, Értékes festményekhez, Földigérő, nehéz, brokád függönnyel Takart ablakokhoz. Csak éppen Szent grófhoz Nem tudtak hozzá hasonulni, Mert annak valódi lénye, Ismeretlen, érthetetlen És láthatatlan maradt előttük. A tónus halk volt és előkelő, A mozdulatok kiszámítottan Hanyagok és bágyadtak. Bárzámó kezdte a beszélgetést, azzal, hogy hízelgésekkel halmozta el a mosolyogva figyelő Szent Zsermant. Mosoly a Lorenzát is felbátorította, aki fekete csipkekendőjének könnyed meglebbentése után csodálatának adott kifejezést a gróf, zafírköves gyűrűjének szépsége fölött. Szent azonnal lehúzta a gyűrűt, és átnyújtotta Lorenzának közelebbi megtekintésre. – Ön megszégyenít engem, madame? M. Balzamó bizonyára különbköveket állít elő felesége szépségének emelésére, mint amilyen szerénységem kontár kontármunkája. Lorenzo arca egy pillanatra áruló bambaságot fejezett ki. Hát nem valódi? Miért ne volna? Egy égszerész vagyont kínálna érte, miután megvizsgálta. Madame, még mindig úgy tesz, mintha nem értené, miről beszélek, de hiszen most magunk között vagyunk. Ki tudná a transmutált aranyad a természetestől megkülönböztetni? Senki, mert teljesen azonos vele. Nem, de bálzemó, mester? A kérdezett szemét összehunyorította, mint aki gyors oldalvágásra reagál. A gróf helyett Lorenzának felelt. Itt nem kell színlelned, Lorenza. A gróf úr ismeri a titkot. Aztán hangja, szeme, szenszermen felé siklott. A feleségem különben nem annyira tudatos, mint inkább extatikus munkatársam. Ó, értem, nagyon érdekes képesség ez. Ha madam nem utasítaná vissza, arra kérném, tartsa meg a gyűrűt, amely egy pillanatra felkeltette érdeklődését, egy kivéteres és ritka látogatás emlékére. Lorenza mohón habozva bálzamóra nézett. Nem sértheted meg a grófurat azzal, hogy visszautasítod, mondta Bálzamó kisé gyorsabban, mint illet volna. Megtisztelnek vele. Lorenza reszkető, izgatott örömmel húzta ujjjára a gyűrűt, annyira feldúlta a drága ajándék, hogy nem tudta errejteni érzéseit. Bálzamó észrevette az én figyelő pillantásomat Lorenzán, és a szerencsétlen nő bizonytalan mámoros pillantását rögtön fogjulejtette. Félelmetes villanás volt. Egy másodperc ezred részéig sem tartott, de Lorenza rögtön megfagyott tőle. Szeme kialudt, és jobb kezével szorongva, védekezőn betakarta bal kezét, melyen a gyűrű csillogott. Így folyt a kölcsönös udvariaskodás egy ideig. Bárzámó óvatosan tapogatózott, és ügyesen, gyakorlottan provokált. Finom csapdáit azonban nem sűrű, téveteg anyagi testek botorkálták körül ez hanem valaki aki egyel több szemmel látott, mint ő, Steste, teste ennek a látószellemnek hajlékony, engedelmes szolgája volt. Szentzsermen elsiklón megfoghatatlanul felelt mindenre, látszólag pontosan, mégis többféleképpen értelmezhetően. Bárzemo egyik pillanatban úgy érezhette, gyanútlan, elbizakodott gavallérral ült szemközt, akinek jámbor hiúsága gazdag kincsledő helyként kínálkozik számára, a másik pillanatban rejtett gúnyt, ijesztő fölényt vélt kiolvasni a rajta pihenő szemekből. Beszélgetésük szédítő játékai között voltak villanásai, mikor veszélyt szimatoló, finom, gonosztevő ösztöne visszavonulásra intette, de kabzsisága, hazárt kíváncsisága nagyobb volt, és mégis tovább játszott. Szentzsermen kérte, mutasson be néhány kísérletet Lorenzával. Bálzámo szívesen kitért volna a kérés elől, de mégsem akarta határozottan visszautasítani. Boldogan állok rendelkezésére, Szent gróf, de ez nem egészen tőlem függ, udvariaskodott. Lorenza nincs mindig a megfelelő állapotban, s ma úgy hiszem zaklatott kissé. Várakozón feleségéhez fordult, hogy szájából saját akaratát hallja kicsendülni, de Lorenza gyűrűjének szemléletébe volt elmerülve, s nem figyelt rá. Pillantásának éles tőre sem tette fel. Rejtélyesen, mélyen elvonatkozott a társaságtól, s Balzámo parancsoló hangjára, melyel nevén szólította, nem a tettenért megfélemlített gyermekrezzenő igenlésével ilyet fel, hanem lassan, álmatagon, végtelenre állított szemmel. Tessék, mondta halkan. Azt mondtam, ma nem vagy a kísérlethez Megfelelő állapotban, Éjszaka fejfájás kínozott. Balzamó hangjában Sürgetés és fenyegetés volt. Tévedsz, Giuseppe, Mondta a halk gépies hang. Már teljesen jól vagyok. Kezét újra felemelte, Ránézett, A gyűrűt megcsillogtatta a fényben, És mindenről elfeledkezve, Hangjában a furcsa, Álmatag vontatottsággal tovább beszélt. Milyen érdekes, hosszú szálon függ ez a zöld köves gyűrű néz csak, Giuseppe! Hogyan adhatta nekem a gróf, mikor nem lehet eltépni tőle? hozzá nőtt. Azt hiszem, a madam állapota éppen megfelelő a kísérlethez. Talán el is kezdhetnénk, Mösiő mondta csendesen Saint-Germain. Balzamo vonakodva felállt. Tétova mozdulata, amelyel mellényét igazgatta, elárult a töprengő bizonytalanságát. Ha segítségre van szüksége, Kornélius rendelkezésére áll, mondta Zsermen, és komoly várakozással hátradőlt székében. Semmire nincsen szükségem, mondta Bálzámú érdesen, és felesége elé lépett. Lorenza szólította halkan és parancsolón. Nézz rám! Lorenza! Az asszony nem emelte fel a fejét. Megbűvöltem merett a gyűrű csillogó kövére, amely élni látszott a rávetődő fényben, mint egy kígyó szeme. Arca hirtelen elváltozott. Ámulat el rajta, majd ijettség, amely elmondhatatlan iszonyattá vált fokozatosan. Derek a kiegyenesedett, két karját testéhez rántotta, szorosan hozzápréselte, fejét magasan, védekezőn feltartotta, fölmeredő nyakán erek ki. Giuseppe súgta folytottan szörnyű erőfeszítéssel Segíts! megfolyt ez a zöld kígyó egészen rám csavarodott parancsolt vissza a gyűrűbe rögtön zihálva nehezen lélegzett. Bálzámó Lorenzához hajolt, görcsösen begörbült ujjáról lerángatta a gyűrűt, és durván odavedette Szent Zsermen ölébe. Itt van a gyűrűje, most pedig ébreszze fel, azonnal mondta dütörrekedten. Szent nem mozdult. Fel fogom ébreszteni, nem sokára Bálzámó Mester. Bevallom, elolvasta öntől egy rövid időre ezt a remek eszközt. Szegény és Lorenza Feliciáni, valóban kitűnő médium. Mit akar tőle? kérdezte Bálzamó. Arca eltorzult az indulattól. Csillapodjék, barátom. Sokkal kevesebb veszélyt hozok rá, mint ön a kísérleteivel. Fel fog ébredni egy idő múlva, és frissebb, csinosabb lesz, mint valaha. Szeretném, ha az ő szájából hallana egyetmást, amelyet meg kell szívlelnie. Lorenzo sápadtan mereven, mozdulatlanul ült a széken. Arcáról nem tűnt el az iszonyat kifejezése. Szent Zsermen felállt és eléje lépett, míg Bálzamó önkéntelenül hátrált egy lépést. A madam? madám? kérdezte Szent szelíden. Igen, hangzott a gépies felelet. Ki vagyok én? Gróf, Kalliósztró, barátja és... Rendtársa, a titkos, a titkos testvériségben. Bálzamó arcából kifutott a vér. És kicsoda Giuseppe Bálzamó. Lorenza hallgatott. Száját és szemét görcsösen összeszorította. Bálzamóra néztem. Előre hajolt Lorenza felé. Teste meggörbült, homlokerei kidagadtak. Szája tagadó, parancsoló néma szavakat formált. Szentzsermen hangja zendült meg újra, De micsoda hang volt ez? Halk, mégis kemény, mint a gyémánt. Felelnie kell, madám. Semmitől sem fél, És semmi másra nem emlékszik, Csak arra, amire én akarom. Most nincsenek kapcsolatai. Szabad. Teljesen szabad, és nyugodt. Lorenza arca kisimult. Ön hallatlanul viselkedik, gróf, Ezt nem tűrhetem tovább. Balzamo a feleségéhez lépett, Föléje hajolt, és megkísérelte, Hogy két karjába emelje, De az asszony teste, Mintha kövekkel lett volna Odacövekelve, meg sem mozdult. Balzamo torkából nyögés szakadt fel, Feje sötét-pirosra gyúlt. Elvakult düvel újra nekirugaszkodott, megragadva a merev testhez préselt két kart, és rángatni kezdte, míg Szent Zsermen Ha folytatja ezt a hiába való erőlködést, kárt tesz a médium testében. Üljön le, Bálszamó, és maradjon csendben. el, semmi mást nem tehet most. Bálszamó lihegve, verejtékes homlokkal felegyenesedett. Arcán a véltolulás vörösségét ijesztő sápadtság váltotta fel. Elszédült, és le kellett ülnie. Szentzsermen újra Lorenzához fordult. Nos, madam? hallotta, amit kérdeztem. Kicsoda Giuseppe Balzamo. A hang most simán, gépiesen felelt. Gróf Kaliostro árnyéka, mindig mögötte jár egy lépéssel a hátrafordul, eltűnik. Egy nevük van és egy jelük, az ikerjele. Egy hónapban születtek, testük hasonló, vérük rokon, de lelkük különbözik, mint az igazság és a hazugság. Az árnyék a földön kúszik nesztelenül, az árnyék a földre vetődik, és a falakon táncol. Nincs súlya, és nincsen igazi léte, mert rémkép és a fény rabszolgálja. Giuseppe Bálzamó csaló, de önmagát csalja meg. Nem tudja, hogy a lopott név Nessus ing a bitorlón. Nem tudja, hogy a lopott név nem csak csillogó is, hanem a benne rejlő sors is. Az árnyék sorsa a sötétség. Bálzamó él, élvezés harácsol. Káliosztró helyett. És Kaliostró földi karmája Rajta teljesedik be Káliosztró helyett, Aki félreállt. Az elmúlt tette kioldódtak Benne, és alatta Futnak el a karma vérebei. De a földön ott Nyújtózik a sötét árnyék, A név fogja. Káliosztró bálzamó. Egyik fent A fényben elérhetetlenül a másik lent a következmények célpontjaként. Bálzamó, kaliosztró. Szerencsétlen bálzamó. Köszönöm, madám. Szentzsermen föléje hajolt, tenyerét egy pillanatra Lorenza homlokán nyugtatta, majd hátra lépett és leült. Lorenza kinyitotta a szemét. Álomítas, csodálkozó pillantással nézett körül. Majd tekintete félénken kikötött Balsamó feldült különös arcán. – Te elhaltattál, Giuseppe? Nem is vette észre. Bárzamó nem felelt. Igyekezett urrá lenni belső zavarodottságán. a ereje és gátlástalan cinizmusa hamarosan letörölte arcáról a sarokba szorítottság gyűlölködő kifejezését, és helyet adott a gúnyos fölénynek. Szentzsermenhez fordult. Másképpen is tudtam ráadhatta volna, kedves Szentzsermen, hogy ismeri ezt a kis ügyemet. Ne feledj el, cébeli vagyok. Engem nehéz elkápráztatni valakinek, aki az én szakmámban dolgozik. Én használom, de megvetem a pózokat, és örömmel vetem le ott, ahol nincs rá szükség. Tudom, hogy filozófiánk közös. A festőnek fizetnek a képeiért, Muzsikusnak a zenéjéért, írónak a hazugságaiért. Miért ne lehetne díja a szélhámos művészetének is, mikor az néha több illúziót és boldogságot juttat az embereknek, mint a többi művész együttvéve? Az emberek azt akarják, hogy becsapják őket, mert hitványak és ostobák ahhoz, hogy szembenézzenek az igazsággal. Azzal ugyanis, hogy a jó és a rossz, a bűn és az erény, Isten és ördög csak egy kiváló szélhámos klik saját javára és a buták vigasztalására kitalált hazugsága, melyet a beavatáson túl mindig lelepleznek a bátraknak és erőseknek. Miért ágálnánk egymás előtt? Vagy azt várja tőlem, hogy elhiggyem, ezt a rengeteg értéket itt az alkimista tégeiben hozta létre? Nekem is van dupla fenekű és ügyes keverőkanalam. Mindketten a butaságot transmutáljuk aranyjá, kedves grófom. Nyugodtan leszállhat az olimposztról ide mellém, és kibögheti, hová akart kiugadni ezzel a komédiával, amelyet itt rögtönzött előttem. derűse derűsen hátradőlt karosszékében. A filozófiája igen méltó Bálzamom, és minek tagadjam, mulattató is. Bálzamó nem tudta elrejteni hiú és győztes mosolyát. Elégedetten, tokájába süllyedt arccal, széles vigyorral kacsintott Szent Zsermenre. Na látja! Így már szépen megértjük egymást. Én tiszteletben tartom a maga vadász területét, maga az enyémet. Jut is, marad is. Ami pedig Kaliostró nevét illeti. Egy olyanokból, amelyet sem ön, sem más előtt nem tárok fel, talán több jogom van hozzá, mint gondolja. Különben kényelmes, kipróbált, átjátszott névez, szeretem, illik rám, jól érzem magamat benne. Higgy el, sokkal többet dolgoztam az érdekében, és inkább megérdemlem, mint törvényes eredetie. Rengeteg erőm, munkám fekszik benne. Komoly tőkét ér nekem. Miért kívánja, hogy levessem? Nem, nem kívánom balzamót és az eredeti sem törődik vele különösebben. Én csak tanácsolom, hogy ne viselje Kaliostro nevét. Szabaduljon meg tőle, amíg nem késő. Saját érdekében. Ne játszunk Dodonai Józdát, Ön érthetően nagyon rászokott erre. Én azonban világos beszédet kérek. Miért tanácsol nekem ilyet? Ha sem maga, sem kaliosztró nem törődik vele. Figyelmeztetni akarom a veszélyre, amelynek kiteszi magát. Aki Kalliósztró helyett él a világban, annak esetleg Kalliósztró helyett kell meghalnia. hátra hátravedette magát, és szélesen, hangosan felnevetett. Jobb ember ismerőnek gondoltam Szent grófot, mondta a nevetés után nehezen csillapodva. Már régen nem vagyok pelenkás gyerek, élni mindenképpen veszélyes dolog. Mikor utat választottam, tisztában voltam vele, mit teszek. De tudtam azt is, hogy csak a tökfilkóknak kell szükségképpen elpusztulniok egy-egy nehéz helyzetben. Nincsen olyan befalazott ház, amelyen rés ne nyílnék, ha az ember ismeri a varázszót hozzá. Én pedig ismerem. Már a pokolból is feljöttem a saját abrakadabrámmal. Az pedig igazán nem érdekel, hogy káliosztrónak vagy bálzamónak temetneke el, ha egyszer... Remélem, igen magas korban, végelgyengülésben meghalok. Az akkori végelgyengüléshez persze ragaszkodom. Nem hallgathatom el, folytatta Szentzsermen zavartanul és szelíden, hogy Kalliósztró neve éppen az akkori végelgyengülést teszi lehetetlenné. Kalliósztró neve kínhalált jelent Rómában, az inkvizíció börtönében. Az be is mit akar ezzel a bajós huhogással? Tört ki bosszúsan bálzamó. Csak nem hiszi, hogy ezzel eléjezt valamitől. Jelentse ki kereken, azt kívánja, hogy ne használjam Káli nevét, mert akkor egyenesen felelek. Ennek a kívánságnak soha és semmi áron nem teszek eleget. Mondtam már, hogy nem kívánok ilyet, Bálzamó. Nem kérem, nem fenyegetem és nem kényszerítem. Ismételte türelmesen Szent csak tanácsolok valamit, amit szabadságában áll elfogadni vagy visszautasítani. Pontosabban felvilágosítom, mit vesz magára azzal, hogy Kaliostró nevét használja. Ha ezek után is ragaszkodik hozzá, saját felelősségére teszi. Nem az én, és nem gróv Kalliosztró felelősségére, aki helyett borzasztó körülmények között meg kell halnia. Egy nagyon közeli időponton túl lehetetlenné válik szabadulnia ettől a névtől, Senkinek nem lesz módjában bebizonyítani, hogy Bálzamó és Káliosztró két különálló személy. A kettő a veszélyben, a szenvedésben és halálban, teljesen egyé olvad majd. Akkor már távol leszek én, és távol lesz Káliosztró is. Káliosztró Bálzamó halálával leveti a nevét örökre. – Őrültség! – robbant bele szavába Bálzamó, de de Szentzsermen elnémította. – Várjon! – még nem fejeztem be. Lefordítom magának Madame Lorenza transzban mondott szavait. Kalliósztró neve olyan erők útjában fekszik, amelyek őt nem érik el többé, mert egy síkkal az út fölé került. Maga azonban nem térhet ki a pusztító erők elől, ha Kalliósztró nevének börtönébe zárkózik. Nem tudom, mit akart elérni ezzel a kerteléssel, saint csak arról tudok, amit elért vele. Soha kívánatosabbnak, érdekesebbnek, izgalmasabbnak nem éreztem ezt a nevet, pedig éveken át sóvároktam utána, gyűlöltem és küzdöttem érte. De most vált számomra teljesen nélkülözhetetlenné, most már ragaszkodom hozzá, mint az életemhez. Még a kínhalál árán is. Nem hiszek az ilyenfajta fecsegésben. Felejjen, kérem. Ne legyen már ilyen ünnepélyes, mert nevet nem kell. Ne vessen bálzamó, de felejjen. Jó, még a kín árán is. Feltéve, ha elég ostoba leszek, és hagyom magamat nyakon csípni. Különös, nyöszörgő, rémült hang hallatszott. Mindhárman Lorenzára néztünk. Az izgalmas párbeszéd alatt teljesen megfeledkeztünk róla. Szeméből könnyek ömlöttek, arca furcsán elváltozott, mintha valahol a szobán és rajtunk túl egy szörnyű képet szemlélt volna. Giuseppe, Vacokta sírva. Most kimondtad, most kimondtad, amit akart. Bezárult a kör, és elhangzott az ítélet. Nincs kés, amely megszabadítana a kötéstől. Nincs szó, amely feloldana. Elvégeztetett. Hallgas, kiáltott rá durván bálzámú. Ostoba tyúk! Lorenzo a kiáltástól nagyot rándulva magához tért, de egész testében reszkedett, és sírása nem akart csillapodni. – Ne sírj, azonnal hagyd abba! Tudod, hogy nem tűröm a könnyeket! Bálzámú arccsontján megfeszültek az izmok, ahogy fogát összecsikorította. – Mindjárt, egy kicsit légy még nem bírom, még nem bírom elállítani. Zihát Lorenza, és engem szánalom fogott el iránta. Olyan gyenge, tehetetlen és kiszolgáltatott volt. Nyugodjék meg, madám, nyugodjék meg, kérem, törtek ki a csillapító szavak önkéntelenül. Ha ön megkéri rá, messzél bizonyára nem használja többé osztró nevét, egyszerűen leveti, és eszem ágában sincs, csattan fel bálszamó. Ez a név az enyém, megillet engem, több jogom van hozzá, mint az elpuhult fattyúnak, akinek véletlenül az ölébe hullott. Persze, hogy nem veti le Cornélius, többé nem vedheti le Caliostro nevét. Ha akarja, hanem most már hozzá nőtt, és haláláig viselnie kell. Mondta csendesen Szent Zsermen, és e csendes szavaktól baljós, súlyos feszültséggel telt meg a szoba. Olyan erős, mindenen átható és ellenállhatatlan volt ez a feszültség, hogy a csaló és tagadó Giuseppe Balzámót is megrázta. Hogy érti ezt, ha akarom, ha nem? kérdezte folytottan. Ez a név életre kelt, és követi mindenüvé. Uralkodik, meghatároz, és formál. Ha leveti, fel kell, és testére tapad. Ha megtagadja, az emberek esküdt rá. Ha elhajítja, visszarepül, mint a bumeráng. Ha elkergeti, visszaódalog, mint a makacs ebb. Szívós, tántoríthatatlan őr, és könyörtelen végrehajtó. Ez a név mágikus ruha. Menjünk, Lorenza, mondta Balzamó Menekülni akart fokozódó nyugtalansága elől, és gorombasággal védekezett ellene. A grófúr nem tud lemondani a koturnusról, és engem untat a nagyképűség. Bevallom, csalódtam ebben a látogatásban. Én nem bálzamó, mondta Szent Zsermen barátságosan, és felállt, hogy kikísérje vendégeit.